наприклад, військовослужбовців, посудових осіб та інші, виняткові, такі, що усувають дію норм щодо певних суб'єктів. Можна розглядати і інші підстави для кваліфікації норм права. Глава 18. Правові інститути і галузі права. Норми права. Як первинні ланцюжки системи права можуть об'єднуватися в інститути і галузі права. Є різні точки зору відносно визначення інституту права. Його розглядають як А – певну сукупність правових норм, що регулюють які-небудь однорідні суспільні відносини, зв'язані між собою як якісна самостійно відокремлена група. Б. Сукупність норм права настільки суттєвих і самостійних, що утворюють окремий інститут прав в межах комплексної галузі права, наприклад, морського права. В. Сукупність правових норм, що регулюють окремий вид суспільних відносин і складають відокремлену частину галузі права. До ознак Інституту права можна віднести А. Наявність сукупності нормативних приписів Б. Юридичну однорідність названих приписів В. Об'єднання правових норм стійкими закономірностями і зв'язками, що відбиваються в юридичних приписах і в цілому в юридичній конструкції. Таким чином, Правовий інститут можна визначити як відокремлену групу взаємозав'язаних правових норм, приписів, що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права. В залежності від підстав правові інститути поділяються на різні групи. А. За галузями права. Державні, кримінальні, цивільні, сімейні, житлові та інші. Б. Від ролі, предметні і функціональні. В. Залежно від регулюючих відносин, матеріальні, процесуальні. Г. Закріплюючи загальні та спеціальні відносини, загальні і спеціальні та інші. Правові інститути, як і нормативно-правові приписи, об'єднуються між собою. Такі об'єднання також називають правовими інститутами. Найбільш розвинутою формою об'єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, що вміщує загальний і предметний інститути, чи їх асоціації є під галузь права. Таким чином, інститут права об'єднання інститутів права можна розглядати як самостійний елемент системи права, так і в межах галузі права. Глава 19. Галузі права. Наступним структурним елементом системи права є галузь права. Основними ознаками, що характеризують галузь права, слід вважати такі А. Сукупність юридичних норм, приписів і правових інститутів Б. Регулювання такої сукупності певної сфери суспільних відносин В. Критерієм відмежування однієї галузі від іншої є предмет і метод правового регулювання Г. При цьому враховуються принципи, завдання і цілі такого регулювання. Таким чином, галузь права – це сукупність правових норм, інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмету, і методу правового регулювання з урахуванням принципів, завдань і цілей такого регулювання. Галузі права можна класифікувати по різних підставах. В залежності від предмету